משלי, פרק כ. לץ היין, הומה שכר, וכל שוגה בו, לא יחכם. נעם ככפיר אימת מלך, מתעברו, חוטא נפשו. כבוד לאיש שבט מריב, וכל אוויל יתגלה. מחורף, עצל לא יחרוש, ושאל בקציר, ועין. מים עמוקים,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 תועבת אדוני גם שניהם. גם במעלליו יתנקר נער, עם זך ואם ישר פועלו. אוזן שומעת ואין רואה, אדוני עשה גם שניהם. אל תאהב שינה, פן תברש, פקח עיניך שבע לחם. רע רע, יאמר הקונה, ואוזל לו, אז יתהלל. יש זהב ורב פנינים, וכלי יקר שפתי דעת. לקח בגדו כי ערב זר, ובעד נוכרייה חבלהו. ערב לאיש לחם שקר, ואחר ימלא פיהו חצץ. מחשבות בעצה תיכון, ובתחבולות עשה מלחמה. גולה סוד, הולך רכיל, ולפותה שפתיו, לא תתערב. מקלל אביו ואמו, ידעך נרו באשון חושך. נחלה מבוהלת בראשונה, ואחריתה לא תבורך. אל תאמר אשלמה רע, קבה לה' ויושע לך. תועבת ה' אבן ואבן, ומאזני מרמה, לא טוב. מאדוני מצעדי גבר, ואדם, מה יבין דרכו? מוקש אדם ילה קודש, ואחר נדרים לבקר. מזרע רשעים מלך חכם, וישב עליהם אופן. נר אדוני נשמת אדם, חופש כל חדרי ותן. חסד ואמת יצרו מלך, וסעד בחסד כסאו. תפארת בחורים כוחם, והדר זקנים שיבה. חבורות פצע תמרוק בירה, ומכות חדרי וטם.